Nos informativos de Radio Flispín ou vimos de seguido algunha das voces que aparecen no documentario 15 anos da Fundación Artabria, que xa é unha realidade. Tal no traballo da Artabria foi para iso que nasceu. Eh, creo que un obxectivo conseguido, naturalmente de maneira relativa, non absoluta, é o tema do idioma. Non? Eh, Artabria é o único lugar de ferrano que podes vivir integralmente en galego.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 No, no bairro non hai nada máis que hartar. É un sitio que acudes eh, ali e sabes que sempre vai ser así. Que se mira que o galego era unha lingua onde expresarte, con comodidade en todos os ámbitos da túa vida, desde a militancia, desde olecer, ata, non sei, estar tomándote unha copa borracho borracho en galego, ligar en galego, os abarcaban todos os campos. Todo que se fixese eh, como Artabria era feito na normativa reintegracionista, eh, do tal xente que viñase de fora, eh, faciase en lingua galega e fose na non que for. pero sempre en Guadalupe. A opción reintegracionista, iso foi moi, moi determinante, é dicir, aí realmente ves que había unha vontade por parte do do movemento reintegracionista, é dicir, de de crear espazos comuns onde conversar, digamos, para poder sacar pa diante, socializar máis o a nosa postura ortográfica. Bon, para Artabria, o reintegracionismo é un tema fulcral eh, non sei, A, a, a fundación nace da Asociación da Língua Artabria eh, Un proxecto que se creou en no 1991, senón me engano eh, En grande parte para continuar co a tarefa iniciada por non sei, polo señor Carvalho Calero ou, ou toda esta xente da Gai Con isto non quero dicir que botemos a toda a xente fóra que non que non se xea reintegrar, ni moito menos, todo o contrario. Aí ten acollido todo o mundo. Creo que transmitimos unha mensaxe moi clara ás persoas que versechan nós, que que o tema de idioma é... vai a serio, que non é unha cuestión folclórica, nem ocasional, nem secundaria. Para non ser o principal exemplo foi en todos estes anos. E realmente sempre acreditamos que se a Galiza vai ter futuro vai ser a través do vidión, apostando a serio por vidión. En estas instalazóns sempre se apostou a serio por vidión. Creo que esa autenticidade transmítese a xente que pasa por aquí. Había moita xente que estaba a de nos, que quería facer cousas, que tiña inquedanzas, que, que moitas veces non entendía como Artavia era eh, só eh, un lugar para que lle desecabida ali en Guantaleira. Conseguimos Criar un espazo en que en que se fomenta o surgimento de novos falantes, ou seja, que conseguimos criar falantes de galego. Viñamos aquí, nos xuntamos fin de semana e tal, e pero agora, como é que che devolta? Vamos a falar de tal, bueno, e, e ver se xinamos poucos e tal, e, e, explicándoles, e, e, e, e afortunadamente, a miña experiencia personal en ese sentido foi moi positiva. O maior en Artabria falaba en galego, mas despois, como Con as amizades de toda a vida me custaba máis no? eh, dar ese paso polo que dirían, polo que ata que me marquei un objetivo e de dices, bueno, pois en seis meses eh, sou galego falante e, e desterro o español da, da miña vida para sempre. No? E así foi. Quizáis, alguna xente pensaba que éramos un pouco alarmistas, que, que a lígua galega, pois pues, que non ia tan mal. Eh, un as leis sobre 2002, xa no aquel famoso informe da UNESCO, eh onde dicía que a lingua galega estaba en perigo de extinción, precisamente porque a xente máis nova eh non a falaba. Então non había ese recambio xeneracional. Eh e había moita xente, moita xente con boa vontade que pensaba que que que a situación da lingua galega non estaba tan mal daquela, lembro que que me dixera, pois pues, sí, tiña razón, nos tiña razón, hai que facer algo. E non xa, xa levábamos un tempo facendo. Informou o pequeno monstro nos informativos da Radio Felispim. E agora a seguir disfrutando da Radio Libre de Ferrol.